Många antikrister i den sista tiden. Kapitel 2, verserna 18 till och med 27. 18 Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist ska komma och nu har också många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden. 19 det har utgått från oss, men hörde aldrig till oss. Ty om det hade hört till oss hade det stannat hos oss. Men det skulle avslöjas att ingen av dem hör till oss. 20. Ni däremot har blivit smorda av den helige och känner alla sanningen. 21. Jag skriver heller inte att ni är okunniga om sanningen, utan att ni känner den och vet att ingen lögn uppstår ur sanningen. 22. Vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. 23. Den som förnekar sonen har heller inte fadern. Den som erkänner sonen har också fadern. 24. Bevara det ni har hört från början. Om det ni har hört från början finns i er, för blir också ni för alltid bevarade i sonen och i fadern. 25. Och detta är vad han själv lovade oss. Det eviga livet. 26. Jag skriver här till er om dem som vill bedra er. 27. Men i er förblir den smörjelse som ni har fått av honom och ni behöver ingen lärare. Till hans smörjelse undervisar er om allt. Den talar sanning och inte lögn. Gör som den har lärt er. Förbli i honom.